Waashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manta bi'abdi ihsanin ila yawmiddin wa sallam atasliman kathiraan amma baab Alhamdulillah, segala puji kepada Allahumma sallam Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang bila disembah dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Adalah nama Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan pada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin sekalian Para jamaah umroh Para penziarah Zidabawi Dan juga para muhimin Yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal hari ini kita akan lanjutkan Pembacaan kitab yang oleh guru kami di sini yaitu Rasyikh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, hafizahullah yang berjudul Al-Ihsan fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yusra'u lirra'iyyati fiha min al-ahkam Al-Ihsan fi Sabri Ahwalil Hukam Wama yishraulir ra'iyati fiha min al-akhdam. Nah, di sini atau kitab ini berisi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mu'amalatul hukam. yang berkaitan dengan bagaimana sikap seorang Muslim yang sahih yang benar kepada penguasanya. Dan seperti di dalam judulnya, mengatakan al-akhdam. Yang artinya adalah Al-Ishqan Iaitu pengobohan Di sabri ahwalil hukam Di mana beliau Hafizahullah ingin menyebutkan kepada kita Seluruh keadaan-keadaan penguasa Seluruh keadaan-keadaan penguasa Demikian pula sikap seorang muslim Di dalam setiap keadaan tersebut Karena penguasa ini memiliki keadaan Memiliki kondisi dan masing-masing kondisi maka di sana ada sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim di dalam kondisi tersebut. Inilah maksud isi dari kitab yang kita pelajari. Dan sudah berlalu dua majelis dan ini adalah majelis yang ketiga dari pembacaan kitab yang berharga ini. Kita lanjutkan apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Masih berkaitan dengan Al-Muqaddimatul Ula Berkaitan dengan Al-Muqaddimatul Ula Muqaddimah yang pertama Di dalam kitab ini Yang berisi tentang penyebutan Dalil-dalil yang paling penting Tentang wajibnya Mendengar dan taat kepada pemerintah Dalil-dalil yang paling penting Di dalam wajibnya Mendengar dan juga taat Kepada pemerintah dan haramnya memberontak kepada pemerintah dan haramnya memberontak kepada pemerintah. Baik, kita lanjutkan dengan hadits yang selanjutnya yang disebutkan di dalam kitab ini. Beliau mengatakan Hafizahullah wa an Al-Qamda Ibnu Wailin Al-Hadhrami an Abīhi qāl sa'ala ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سألهم في الثانية أو في الثالثة، فجذبه العشط ابن قيس، وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولم تكن حفظ الله من بد كان دليلٌ آخر عن واجبِهِمِّ أن dan taat kepada pemerintah dan larangan memberontak kepada pemerintah dari Al-Qamah Ibn Wa'ilin Al-Hadrami dari bapaknya beliau mengatakan Salamah ibnu Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah SAW maka dia berkata Wahai Nabi Allah Bagaimana pendapatmu apabila kami dikuasai oleh Umarok? Dikuasai oleh pemerintah? Yasa'luna haqqahum. Di mana mereka meminta kepada kami hak mereka. Dan mereka melarang kami dari hak kami. Maka apa yang engkau perintahkan? Maka Nabi SAW berpaling. Kemudian ditanya lagi. Dan beliau berpaling. Kemudian ditanya lagi yang kedua atau yang ketiga. Kemudian Salamah ibn Yazid al-Ju'fi ditarik oleh Al-Ash'ad ibnu Qais. Maka Nabi SAW mengatakan Nidaklah kalian mendengar dan taat. Maka sesungguhnya atas mereka apa yang dibebankan kepada mereka Yaitu pemerintah Dan atas kalian Apa yang dibebankan atas kalian Yaitu sebagai seorang rakyat Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh al-imam muslim Di dalam sahihnya Dari Awkamah bin Wa'il al-Hadrami Beli meriwayatkan hadis ini Dari bapaknya Dan bapaknya adalah Wa'il ibn Hujrin al-Hadrami Seorang sahabat nabi Sallallahu alaihi wasallam Kal saala, boleh mengatakan menceritakan bahwasanya Salamah ibnu Yazid al Jufi suatu hari bertanya kepada Nabi saw. Seorang sahabat yaitu Salamah ibnu Yazid al Jufi bertanya kepada Nabi saw. Apa yang boleh tanyakan? yang boleh tanyakan tentang masalah yang penting. Yaitu apabila suatu saat Mereka dikuasai oleh pemerintah atau penguasa Yang sifatnya disebutkan dalam pertanyaan ini Bagaimana sifatnya? Sifat mereka adalah meminta hak mereka Tetapi mereka mencegah hak kita sebagai, penguat, sebagai rakyat Mereka meminta dari kita supaya kita memenuhi hak mereka Tetapi ketika mereka diminta untuk memenuhi hak kita sebagai rakyat Mereka tidak memberikan Fakal, maka berkata Salamah Ibn Yazid Ya Nabi Allah Wahai Nabi Allah Ini adalah panggilan yang mulia kepada Nabi SAW Para sahabat mengatakan Ya Rasulullah Atau mengatakan Ya Nabi Allah Ya Nabi Allah Wahai Nabi Allah Bagaimana pendapatmu Apabila kami dikuasai oleh Umara Itu bagaimana pendapatmu Apa yang kau perintahkan Apa yang engkau tunjukkan kepada kami apabila suatu saat kami dikuasai oleh umara yaitu penguasa-penguasa pemimpin-pemimpin yang sifatnya yas'aluna haqqahum sifat mereka yang pertama mereka meminta kepada kami hak mereka mereka yaitu pemerintah tersebut meminta kepada kami sebagai rakyat hak mereka dan hak mereka adalah mendengar dan taat Hak mereka adalah untuk didengar dan juga untuk ditaati. Mereka mengatakan kepada kami, meminta kepada kami supaya kami mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, Akan tetapi mereka mencegah kami dari hak kami. Artinya kami sebagai seorang rakyat, Sebagai seorang yang dipimpin Sebagai seorang yang dikuasai Kami juga memiliki hak Hak untuk diperhatikan Hak untuk dinasihati Hak untuk diberikan sesuatu Tetapi mereka yaitu penguasa-penguasa tersebut Tidak mau memberikan kepada kami Hak kami Artinya ini adalah sebuah kezoliman Ini adalah sebuah kezoliman Kewajiban mereka adalah memberikan hak kami sebagai rakyat Tetapi ternyata, maunya mereka didengar dan juga ditaati. Tetapi ketika diminta untuk memberikan hak kami sebagai seorang rakyat, mereka tidak memberikan. Dan ini adalah bagian dari Qadolimah. Sahabat ini bertanya kepada Nabi Wasallam bagaimana seandainya kami menemukan penguasa yang demikian sifatnya? Yang mereka adalah penguasa yang dolim meminta haknya tetapi tidak mau memberikan hak kami Ini ditanyakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia mengatakan fala ta'muruna maka apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah Karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul hadi Hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Bertanya sahabat ini kepada Nabi SAW. Ingin mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari beliau SAW. Di mana beliau SAW tidak mengatakan kecuali wahyu dari Allah Azza Wajalla. Allah Swt. Mengatakan: "Wahai yang bertaku atas hawa, inhuwa illa wahyu Yuhuwa." Dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya. Dan tidaklah apa yang dia ucapkan. Kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau s.a.w. Bertanya kepada Nabi s.a.w. Dengan maksud untuk mengamalkan. Apa yang akan beliau sampaikan. Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah. Yaitu dalam keadaan demikian. Kami sebagai seorang rakyat. Dan kami didolimi oleh penguasa kami. Dan di sana Allah s.w.t. sudah mewajibkan kepada kami untuk mendengar dan taat. Bagaimana seandainya penguasa tersebut berbuat walaik? Apa yang kau perintahkan ya Rasulullah? Maka Nabi s.a.w. Fa'a'rana'anhu beliau berpaling. Beliau berpaling. Artinya beliau tidak menjawab langsung Apa yang ditanyakan oleh sahabat ini. Ada yang mengatakan Maksudnya di sini adalah Karena beliau menunggu wahyu dari Allah s.w.t. Menunggu wahyu dari Allah SWT Dan ada yang mengatakan Beliau sengaja berpaling dan tidak menjawab pada pertanyaan yang pertama Untuk maslahat yaitu untuk kebaikan sa Kemudian sahabat ini kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama Kembali bertanya kepada beliau Sallallahu alaihi wa dengan pertanyaan yang sama Menunjukkan tentang bagaimana pentingnya pertanyaan yang beliau sampaikan Kemudian Fa'arodhu anhu maka Nabi saw kembali berpaling, artinya tidak menjawab dengan pertanyaan yang kedua yang isinya adalah sama dengan pertanyaan yang pertama. Kum masalahu fisalihati al fisalitha. Kemudian beliau ditanya kembali pada yang kedua atau yang ketiga menunjukkan bahasanya sahabat tadi yaitu Salamah bin Yazid al Jaufi mengulang pertanyaannya lebih dari satu kali. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya jawabannya diberikan oleh Nabi saw. Sehingga dia ulang pertanyaannya sampai sampai kedua atau tiga kali. Kemudian fajazabahu al ashad ibnu kais. Kemudian di sana ada seorang sahabat yang lain beliau adalah al ashad ibnu Qais yang saat itu berada di tempat tersebut maka dia jazabahu iaitu menarik. Salamah ibnu Yazid Menarik Salamah ibnu Yazid Yang mengulang-ulang pertanyaannya kepada Nabi SAW Waqal Maka Nabi SAW bersabda Bersabda memberikan petunjuk Memberikan jawaban kepada sahabat tadi Dan ini adalah jawaban dan juga petunjuk untuk kita semua Yang memiliki keadaan seperti yang ditanyakan oleh sahabat tadi Iaitu apabila kita memiliki pemerintah atau memiliki penguasa yang menduli rakyat Apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim? Apa yang kita lakukan sebagai seorang rakyat? Ini adalah jawapan bagi sahabat tadi dan ini adalah jawapan bagi kita semua. Wa khairul hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam Isma'u wa Isma'u wa athi'u. Hendaklah kalian mendengar dan hendaklah kalian taat. Ad. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh mengatakan isma'u wa hendaklah kalian mendengar dan hendaklah kalian taat, yaitu dengarkanlah perintah penguasa kalian. Meskipun keadaan mereka adalah zalim. Dan adalah kalian mentaati perintah mereka meskipun mereka adalah orang-orang yang kualim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ditanya dan diulang-ulang pertanyaannya dengan pertanyaan yang sama. Beliau mengatakan ismau wa atiun. Danlah kalian tetap mendengar dan adalah kalian tetap mentaati pemerintah tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita menemukan penguasa yang golim adalah kita tetap mendengar dan juga taat kepada pemerintah yang sah. Dan juga haramnya kita membangkang dan juga memberontak kepada pemerintah yang sah. Karena beliau mengatakan isma'u wa athi'u, hendaklah kalian mendengar. Itu mendengar apa yang dia sampaikan, mendengar apa yang dia perintahkan. Wa athi'u demikian pula hendaklah kalian Mentaati Itu bukan hanya mendengar saja Tetapi juga diamalkan apa yang dia perintahkan Asalku waqaah Mendengar dan juga taat kepada pemerintah yang sah Ini adalah Petunjuk Nabi SAW Dan ini menunjukkan bahwasanya keghaliman penguasa Ini bukan sebab Yang membolehkan seseorang Untuk memberontak kepada Penguasa yang sah Keghaliman yang dilakukan oleh penguasa Baik mendalimi kita di dalam masalah harta Atau mendalimi kita di dalam masalah fisik Atau jenis-jenis ketaliman yang lain Maka ini tidak menjadikan Seseorang boleh untuk membangkang Boleh untuk memberontak kepada penguasa Penguasa yang sah Ini diantara hal yang bisa kita ambil Dari apa yang beliau sampaikan di dalam hadis ini Isma'u wa wa'ati'u Dalam kalian mendengar Dan adalah kalian taat kepada mereka, yaitu kepada penguasa yang sah. Kemudian beliau katakan, fa'in nama alaihim mahumilu wa alaihum mahumiltum. Beliau menyebutkan sebabnya. Kenapa kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka? Fa'in nama alaihim mahumilu. Karena sesungguhnya atas mereka apa yang dibebankan kepada mereka. Atas mereka, yaitu para penguasa tersebut Ma hummilu Apa yang dibebankan kepada mereka Yaitu mereka memiliki amanah Mereka memiliki tugas Mereka memiliki kewajiban Yang harus mereka laksanakan Yaitu apa? Yaitu menjadi pemimpin yang adil Menjadi pemimpin yang adil Sesuai dengan yang Allah SWT Perintahkan, demikian pula Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Ini adalah kewajipan pemerintah, kewajiban penguasa adalah memimpin dengan baik rakyatnya. Bagaimana mendekatkan mereka kepada agama Allah Azza wa Dan juga berbuat adil kepada mereka, membantu mereka di dalam beribadah kepada Allah. Ini adalah diantara tugas-tugas dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penguasa. Fa innama alaihim ma humilu. Maka sesungguhnya atas mereka, kewajiban mereka. Apabila mereka, yaitu pemerintah tersebut, melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tugasnya dengan baik, maka mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Dan diantaranya adalah mendapatkan naungan di badan maksyar. Di sana ada tujuh golongan. Yang cela akan mendapatkan naungan di padang mahsyar di suatu hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Yaitu mereka yang menunaikan hak rakyatnya dengan adil, menjalankan kewajibannya dengan baik. Maka mereka termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Di suatu hari, di mana tidak ada naungan, kecuali naungan dari Allah Azza wa Jal. Ini di antara pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang, bagi penguasa yang mereka adil di dalam, menunaikan amanatnya. Namun sebaliknya apabila dia tidak menunaikan amanat. Dan berbuat dolim kepada rakyatnya. Tidak melaksanakan amanat ini dengan baik. Maka ini akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Dan di dalam sebuah hadits, Nabi saw. mengatakan, "Kullu kumra'in, wakullu kumnasoolun an ra'yatih. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang apa yang telah dia pimpin. Apakah dia melaksanakan amanat dan tugas dengan baik atau tidak? Maka di sana telah akan ada pertanyaan dari Allah Azza wa Jal. Di hari kiamat. Tentunya apabila seseorang melaksanakan dengan baik. Tugas-tugas dia sebagai seorang pemimpin. Maka dia akan menjawab pertanyaan dengan baik. Tapi sebaliknya apabila dia menyia-nyiakan kepemimpinan. Dan tidak melaksanakan amanat atau mendolimi rakyat. Maka tentunya di sana ada akibat yang jelek yang akan dia dapatkan di akhir. فَإِنَّمَ عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُ maka sesungguhnya atas mereka apa yang dibebankan kepada mereka jadi seandainya mereka yaitu para penguasa tersebut berbuat dolim maka itu akibatnya adalah untuk diri mereka sendiri tidak memberikan hak kita sebagai seorang rakyat tidak berbuat adil kepada kita mendalimi harta kita atau mendalimi visi kita maka mereka akan ditanya atas apa yang mereka lakukan di hari kiamat fa inna ma alaihi dosanya adalah bagi mereka sendiri kezaliman tersebut dia akan ditanyakan di hari kiamat innallaha la yazlimu sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi sedikit pun kezaliman yang terjadi di dunia di antara manusia seandainya terlewatkan di dunia maka tidak akan terlewatkan di akhirat tidak akan Terlewatkan di akhirat, meskipun itu adalah sebesar darah, meskipun sebesar darah, yaitu semut yang kecil atau lebih kecil dari itu, maka tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza Wajalla. Innama alaihim mahumilu. Seandainya mereka berbuat golim, maka itu adalah bagi mereka sendiri. Ta'wid wa alaihum mahumilum. Dan kewajiban kalian. Adalah apa yang telah dibebankan kepada kalian Kewajiban kalian Yaitu sebagai rakyat Adalah apa yang sudah diperintahkan kepada kalian Yaitu apa? Mendengar dan juga taat kepada pemerintah Pemerintah dan juga penguasa Memiliki kewajiban Demikian pula kita sebagai seorang rakyat Juga memiliki kewajiban Masing-masing dari kita Baik rakyat maupun penguasa Akan ditanya oleh Allah tentang yang diwajibkan atas dia selama di dunia. Pemerintah apabila dia melaksanakan kewajiban, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Demikian pula kita sebagai seorang rakyat apabila menjalankan kewajiban sebagai rakyat, maka akan mendapatkan pahalanya. Demikian pula sebaliknya, pemerintah apabila tidak melaksanakan dengan baik kewajibannya dan kita sebagai rakyat tidak melaksanakan dengan baik kewajiban kita sebagai rakyat, maka kita akan Ia merasakan akibatnya Oleh Mereka itu beliau mengatakan Wa alaikum mahumiltum Dan kewajiban kalian Adalah apa yang telah dibebankan Kepada kalian, yaitu mendengar dan taat Ya, jadi tetap kita Mendengar dan taat, dan ini memang Kewajiban kita sebagai seorang rakyat Dan kita akan mendapatkan pahala apabila kita mendengar Dan taat kepada Penguasa dengan niat yang Ikhlas, yaitu niat untuk taat Kepada Allah dan Rasulnya Allah SWT memerintahkan kita dialah yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat Demikian pula Rasulullah SAW Beliau lah yang memerintahkan kita Untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah Apabila niat kita ikhlas Melaksanakan perintah penguasa Melaksanakan perintah pemimpin Dengan niat yang mengikuti apa yang Allah tunjukkan Demikian pula mengikuti apa yang Rasulullah SAW tunjukkan maka kita mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan meskipun meskipun puasa tidak melaksanakan kewajibannya itu urusan beliau dengan siapa dengan Allah subhanahu ta'ala cuma kita sebagai seorang rakyat sudah dibebankan kita sudah dinaklip sudah diperintahkan dengan sesuatu yaitu mendengar dan taat yang penting kita sebagai rakyat melaksanakan kewajiban kita yaitu mendengar dan taat Adapun penguasa kita Tidak memberikan keadilan kepada kita Maka itu adalah urusan beliau dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Zal Dan betul di sana ada pertanyaan Di sana ada hisa Jadi di sini beliau SAW Tetap memerintahkan kita untuk mendengar dan Taat kepada pemerintah yang sah Meskipun dia adalah orang yang golim Meskipun itu adalah penguasa yang yang golim Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh imam Muslim rahimallahu di dalam zahirnya. Kemudian setelahnya hadis yang selanjutnya adalah hadis Ali Anba -Al Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Syekh mengatakan Alhamdulillah wa anil al Irba Ibnu Sariyah qala shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatussubhi al thumma aqbal alaina فوعظنا موعظة وزلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة والدع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم من يعيش منكم فَسَيَرَ اَقْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ المهديين عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِعَةٍ قُلَالَةٍ Bilih matakan yang artinya Dari Al-Ajbaad Ibn Sariyah Bilih matakan Rasulullah Wasallam, mengimami kami salat subuh. Kemudian beliau menghadap kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang dalam yang bergetar dengannya hati dan mata menjadi menitiskan air mata. Faqulna maka kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang mau berpisah maka berikanlah wasiat kepada kami. Beliau mengatakan, "Aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah dan mendengar dan taat. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang buta dan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian maka dia akan melihat perselisihan yang banyak" Maka ndaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku Dan juga sunnah para kulafa'ur-rasyidin Yang mereka mendapatkan petunjuk ndaklah kalian menggigit sunnahku tersebut Dengan gigi geraham kalian Dan ndaklah kalian berhati-hati Dengan perkara yang diada-adakan Karena sesungguhnya Setiap bid'ah adalah sesat Hadis ini Sahih diriwatkan oleh Al-Bayhaqi di dalam asunan As Al-Kubra Beliau mengatakan dari Aibbal Ibn Sariyah Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW menceritakan tentang kisah Nabi SAW bersama sebagian sahabatnya Beliau mengatakan Rasulullah SAW mengimami kami salat subuh mengimami para sahabat melakukan solat subuh kemudian setelah itu beliau menghadap kami iaitu setelah melakukan solat subuh secara berjamaah maka beliau menghadap ke arah para sahabat rasulillahmu menghadap ke arah para sahabat rasulillahw anhu kemudian setelah itu beliau waghona iaitu beliau memberikan maualah memberikan tausiah memberikan nasihat kepada kami dan nasihat tersebut Disifatkan oleh Al-Irbaq al Ibn Sariyah Wajilat minhal kulub Nasihat yang beliau sampaikan saat itu Adalah nasihat yang menggetarkan hati kami Iaitu menjadikan hati kami menjadi takut kepada Allah Azza Wajalla. Jal Kemudian Wadharafat minhal uyuh Nasihat tersebut menjadikan Air mata kami menetes Menjadikan air mata kami Menetes menunjukkan bahasanya nasihat yang boleh sampaikan saat itu adalah nasihat yang dalam nasihat yang mengena di dalam hati para sahabat ramadilahano kemudian para sahabat ketika mendengar nasihat tersebut kepada Nabi saw mendengar nasihat tersebut dari Nabi saw maka mereka mengatakan ya Rasulullah kānna ma'ūdah tuh ya Rasulullah Sepertinya nasihat yang gue berikan ini adalah nasihat orang yang mau berpisah Seperti nasihat orang yang mau berpisah Dan orang yang akan berpisah dengan orang lain Kemudian dia memberikan wasiat, memberikan nasihat Tentunya dia memberikan wasiat, memberikan nasihat yang paling berharga yang dia miliki Yang memberikan manfaat kepada orang yang akan dia tinggalkan Dan ini yang dilakukan oleh Nabi saw sehingga para sahabat Rasulullah ketika mendengar nasihat Nabi saw saat itu, ia mereka mengatakan kean Nahmawalatu Muadzzyah. Sepertinya ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Ia akan meninggalkan kami. Fa'ausina maka ya Rasulullah berikanlah wasiat kepada kami. Apa yang engkau wasiatkan kepada kami? apabila engkau meninggalkan kami apabila engkau mendahului kami meninggalkan kami di dunia dan engkau meninggal terlebih dahulu maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami umatmu dan ini adalah wasiat bagi para sahabat yang saat itu bertanya demikian pula yang lain yang tidak menghadiri demikian pula umat yang datang setelah mereka ini adalah wasiat wasiat bagi kita semuanya wasiat dari Nabi SAW Sebelum beliau meninggal dunia, wasiatmu yang berharga untuk kita semua. Faausina. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Berikanlah wasiat kepada kepada kami. Dan tentunya Nabi SAW, tidaklah memberikan wasiat kecuali wasiat yang berharga kepada kita semua. Yang apabila kita pegang, dan kita laksanakan wasiat tersebut dengan baik, maka insyaAllah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Beliau SAW mengatakan, memberikan kepada kita beberapa wasiat. Yang pertama, Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa kepada Allah. Ini adalah wasiat yang pertama dari beliau SAW sebelum wasiat yang lain. Karena wasiat takwa ini adalah a'lamun wasaya. Ini adalah sebesar-besar wasiat. Dan ini adalah wasiat Allah Azza wa Jalla bagi orang yang terdahulu maupun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad utul kitaba min wa iyyakum an tattaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian wa iyyakum demikian pula kalian an tattaqullah supaya kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah wasiat yang paling besar Wasiat Allah Swt bagi orang yang terdahulu maunya akan datang. Nabi saw menjadikan ini adalah wasiat yang pertama yang beliau wasiatkan kepada kita sebagai umatnya. Beliau katakan, "Ushiku bintak Allah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah pengertiannya adalah seseorang melaksanakan perintah Allah." dengan cahaya dari Allah mengharap pahala Allah dan seseorang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena takut dengan azab Allah ini adalah takrif atau definisi yang paling bagus dari was dari takwa dan ini yang diucapkan oleh Taufik Ibnu Habib rahimahullah ini adalah definisi Yang diucapkan oleh seorang salaf. Beliau adalah Talq ibn Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, Yang pertama adalah menjalankan berita Allah. Ala nurin minallah, atas sahaya dari Allah. Maksudnya, menjalankan perintah dengan dalil. Menjalankan ibadah berdasarkan dalil. Tidak melakukan ibadah karena kejahilan. Atau melakukan ibadah yang tidak ada dasarnya. Di dalam syariat kita, yang pertama adalah menjalankan perintah ala nurin minallah, maksudnya adalah dengan cahaya Allah yaitu dengan dalil. Kemudian tarju tawaballah, untuk menjalankan perintah tersebut, menjalankan ibadah tersebut karena mengharap pahala dari Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Inilah yang dinamakan dengan takwa. Atau bagian takwa yang pertama. Kemudian yang kedua Adalah meninggalkan larangan Allah Ala nurin minallah Di atas cahaya dari Allah Maksudnya adalah berdasarkan dalil Seseorang meninggalkan perintah Karena memang ada meninggalkan larangan Karena memang ada dalilnya Meninggalkan sesuatu Karena tahu bahwasanya sesuatu tersebut Dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya Bukan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Azza bukan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh oleh Allah. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang haram karena memang diharamkan di dalam syariat kita. Takhafu adzab Allah dan engkau meninggalkan larangan tersebut karena takut dengan azab Allah. Bukan karena malu kepada manusia atau karena sifat-sifat atau karena niat-niat yang yang lain. Meninggalkan larangan Allah dan juga rasul niatnya adalah karena takut dengan azab Allah. Kan Allah Swt. Iwad hidupin zam. Allah Swt. Menyisir atau menghadap karena sebab dosa yang dilakukan oleh hambanya. Dan adab Allah adalah adab yang sangat pedih. Ketika dia mengingat dan mengetahui bahasanya Allah adalah zat yang mengadab dosa yang dilakukan oleh hambanya atau menghadap seseorang yang melakukan dosa, dan dia tahu bahasanya adab Allah adalah adab yang pedih, maka dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini adalah makna dari taqwa. Di sana ada menjalankan perintah. Dan di sana ada menjauhi larangan. Dan keduanya harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan ilmu. Oleh karena itu boleh mengatakan. Ala minallah Di atas cahaya dari Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahasanya taqwa perlu belajar. Tidak mungkin seseorang bisa mencapai derajat taqwa. Yang sebenarnya sebenar kecuali apabila dia. Mempelajari ilmu agama. Orang yang ingin menjadi orang yang mukmin, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Swt, maka di antara caranya harus mau mempelajari agama ini. Rajin menghadiri majlis ilmu, karena disitulah dia akan mendengar perintah Allah. Disitulah dia akan mendengar larangan-larangan Allah. Bagaimana dia bisa mengetahui perintah Allah dan juga larangan Allah? Apabila dia malas untuk menghadiri majlis ilmu. ala Alainuri minallah di atas cahaya dari Allah SWT. Kemudian dilakukan dengan ikhlas. Baik melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan maka dilakukan dengan ikhlas. Menjalankan perintah dengan maksud untuk mencari pahala dari Allah. Dan ketika dia menjauhi larangan maka maksudnya adalah karena takut dengan adab Allah azza SWT. Jadi di dalam takrif ini, di dalam definisi ini, ada dua syarat diterimanya amal soleh. Ada dua syarat diterimanya amal soleh. Yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah sesuainya amalan tersebut dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah makna taqwa. dan ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Berarti kita diperintahkan untuk bertakwa di dalamnya mengandung ia menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan dengan ilmu dan ikhlas ya di dalam melaksanakan perintah tersebut dan di dalam menjauhi larangan tersebut. Kemudian perintah yang kedua atau wasiat yang kedua was-sama'i wat-tha'ati Setelah menyebutkan wasiat yang uzma, wasiat yang paling besar Yaitu wasiat untuk bertakwa Maka beliau menyebutkan wasiat yang kedua Yaitu mendengar dan taat Mendengar dan taat adalah wasiat yang agung Yang diwasiatkan oleh Nabi SAW Sebelum beliau meninggalkan umatnya Yaitu wasiat untuk as-sam'i wa-toa'ah Mendengar dan juga taat Kepada siapa? Kepada pemerintah dan juga penguasa yang sah. Dan ini menunjukkan kepada kita agungnya wasiat ini. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam memilih wasiat ini diantara sekian banyak wasiat. Setelah ketakuan kepada Allah, maka beliau mewasiatkan untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan juga penguasa yang sah. Menunjukkan tentang pentingnya wasiat ini. yaitu wasiat untuk mendengar dan juga taat kepada pemerintah yang sah. Bagaimanapun keadaannya Baik dia adalah seorang yang zalim Maupun seorang hakim Seorang penguasa yang adil Asam'i As wa ta'ah Tidaklah kalian mendengar dan taat Kemudian boleh mengatakan Wa in ta'ammaru alaikum abdun Meskipun yang menjadi penguasa bagi kalian Adalah seorang budak. Meskipun yang menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang Buddha atau seorang hamba sahaya Dalam keadaan demikian dan kita tahu bagaimana seorang Buddha Ya seorang Buddha ini tentunya ia tidak seperti orang yang merdeka Ya namanya Buddha ini adalah bagian dari harta seseorang Dia adalah bagian dari harta seseorang bisa dijual Bisa diberikan kepada orang lain Bisa diibahkan kepada orang lain Dan kita tidak ada kewajiban Untuk memberikan upah Dan ini beda antara budak Dengan al-ajir Yaitu orang yang disewa Kalau orang yang kita sewa maka kita berikan upah Baik upah mingguan Atau harian atau bulanan Seperti membantu misalnya Ini bukan budak tetapi dia adalah seorang Sewaan yaitu seorang ajir Adapun Buddha, maka tidak demikian keadaannya. Dia adalah milik kita. Dia bekerja untuk kita, dan dia adalah harta kita. Dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk dia memberikan upah. Tapi kita berikan dia nafkah dengan cara yang ma'ruf. Boleh sewaktu-waktu kita hibahkan kepada orang lain, boleh sewaktu-waktu kita jual kepada orang lain. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan seorang Buddha. Berbeda dengan orang yang merdeka. Boleh mengatakan seandainya yang menjadi pemerintah yang menjadi penguasa saat itu adalah seorang budak sekalipun maka danlah kalian tetap mendengar dan taat. Makanya boleh mengatakan wa in 'abdun meskipun yang memerintah kalian yang menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang budak. Seandainya dia menjadi seorang penguasa dan itu mungkin. Ya misalnya ya dia memberontak kepada pemerintah yang sah, kemudian dia menjadi seorang pemimpin. Ya, dalam keadaan demikian, maka tetap diwajibkan kita mendengar dan taat kepada orang yang uh, yang menjadi penguasa kita tersebut, meskipun dia adalah seorang budak Meskipun dia adalah seorang hamba sahaya. Wa inta ammaru alaihum abdul. Meskipun yang menjadi pemimpin bagi kalian adalah seorang hamba sahaya. Dan ini adalah ta'qid penguatan dari Nabi SAW, Bahawasanya kita diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa Meskipun keadaan dia adalah demikian Di mata kita dia lebih rendah daripada kita Tapi seandainya Allah menakdirkan bahwasanya dia menjadi seorang penguasa Maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim Kecuali mendengar dan taat kepada penguasa tersebut Sebagaimana ini adalah petunjuk Allah dan juga Rasulnya Kalau budak kita diperintahkan untuk mendengar dan taat maka bagaimana dengan seorang penguasa yang dia adalah minal ahrar yang dia adalah termasuk orang yang merdeka bukan seorang budak yang mungkin dia ya, yang kedudukannya tentunya lebih lebih daripada seorang budak atau seorang hamba sahaya kemudian boleh mengatakan ini adalah wasiat yang kedua dan ini adalah syahid dari hadis ini yaitu perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang sah Dan larangan untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Kemudian wasiat yang selanjutnya beliau mengatakan, Wah innahu maiy ashminkum kasayar khtilafan kathirah. Dan sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang yang hidup, artinya yang hidup lebih panjang, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Khtilafan kathirah, perselisihan yang banyak. Di zaman Nabi saw. Semuanya satu manhaj, semuanya satu akidah Mereka semuanya merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengabarkan bahwasannya kelak akan ada perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Sebagian mengatakan demikian, sebagian mengatakan demikian. Yang ini membolehkan, yang ini mengatakan tidak boleh. Dan di dalam hadis yang lain beliau mengabarkan. Bahasanya umat beliau akan terpecah belah menjadi 73 golongan Lebih banyak daripada Yahudi dan Nuga Nasrani dan Ini menunjukkan perselisihan yang banyak dia Setelah sepeninggal beliau s.a.w Ikhtilafan kathira Di sana akan ada perselisihan yang banyak Ada perpecahan yang banyak Apa nasihat beliau s.a.w? Apabila kita menemui perselisihan yang banyak diantara umat Pendapat yang banyak diantara umat. Apa yang beliau perintahkan kepada kita? Beliau mengatakan, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْقُلَفَائِ الرَّشِدِ Apabila kalian melihat suatu zaman, atau menemui sebuah zaman, dan hidup di sebuah zaman, di mana kalian melihat perselisihan yang banyak, maka nasihat Nabi SAW, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ maka adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah nasihat beliau yang pertama. Ia ya, apabila kita menemui zaman di mana di situ banyak perpecahan di kalangan umat, maka beliau memberitakan kita untuk berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita melihat perpecahan, maka kita tetap berpegang teguh dengan Sunnah beliau, bagaimanapun kita melihat perselisihan. Dan juga perpecahan yang ada di depan mata kita. Kita tetap, tetap bertegar dan berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi Wasallam Seperti yang beliau sampaikan. Berpegang teguh dengan sunnah beliau seperti yang beliau sampaikan. Meskipun melihat perselisihan banyak yang ada di depan kita, yang ada di antara manusia. Dan ini semakna dengan firman Allah Azza wa Jal. وَمَقْتَلَقْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ Min Dan apa yang kalian perselisihkan Dari sesuatu maka Hukumnya kembali kepada Allah Apa yang kalian perselisihkan Permasalahan apa apa saja yang kalian perselisihkan Maka kembalinya adalah Allah Kembalinya adalah kepada Allah Yaitu kita kembalikan kepada Allah Azza wajalla Jal Dialah yang menghukumi di antara kita Dan Allah SWT mengatakan di dalam ayat yang lain Fa in taraja'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka apabila kalian saling berselisih, kalian saling bertanazuz, saling berselisih, saling berbeda pendapat dalam sesuatu, maka datanglah kalian rudduhu ila Allahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah kepada Al-Qur'an Jadi kembalikan kepada rasul, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir. yaitu apabila kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila terjadi perselisihan diantara kita, maka dalam kita kembalikan kepada Allah dan juga rasulnya. Fa alaikum bis sunnati. Kita diperintahkan untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang manusia berselisih pendapat di dalam banyak perkara, maka kita diperintahkan tetap berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa sunnatul khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin dan juga sunnah para khulafa Al ar-rasidin. Al Al-khulafa ar-rasidin mereka adalah Abu Bakar dan juga Umar, dan juga Uthman, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka adalah ar arroshidin, mereka adalah orang-orang yang roshid, dan jadi masuk dengan orang-orang yang roshid adalah orang yang berilmu dan juga dia mengamalkan ilmunya. Roshid artinya adalah orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Dan ini adalah sifat para khalifah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Abu Bakar dan juga Umar, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Di oleh Nabi SAW, bahasanya mereka adalah yaitu yamalu يَعْمَلُوا يَعْلَمُونَ yamalu Yang mereka berilmu dan juga mereka mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Al-Mahdiyin dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Menunjukkan bahasanya barang siapa yang ingin meniru dan ingin meneladani dan ingin mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan dia, Maka nala dia berpegang teguh dengan sunnah para kulafa'u rasyidin. Berpegang dengan sunnah para kulafa'u rasyidin. Addu' <tuh> alaiha bin nawajid. nalah kalian menggigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Gigit dengan gigi geraham kalian. Dan seseorang apabila ingin menggigit dengan kuat, maka dia memilih yang gigi yang paling kuat. Yaitu gigi geraham, dengannya kita bisa menggigit sesuatu dengan kuat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah beliau bukan setengah setengah, setengah tetapi dengan kuat. At Tu Alihah bin Nawajid, hendaklah <tuh> kalian menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Dan ini menunjukkan tentang perintah kita untuk istiqamah dan menunjukkan tentang jahsyatnya fitnah dan keharusan seorang Muslim. Untuk memegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dan berlindung kepada Allah dari fitnah ini. Ya fitnah dunia, demikian pula fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Abu <tuh> Ali Habib Nawajin, hendaklah kalian menggigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa makhdatatil umur, fa inna kullu fitaatin qolalah. Dan hendaklah kalian hati-hati dengan perkara yang diada-adakan. Yaitu perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ia kumendalak dalam berhati-hati menunjukkan bahasanya perkara yang baru tersebut membahayakan diri seorang Muslim. Fa inna kullu bid'ahin nolala karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Yaitu setiap perkara yang baru yang diadakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan dimaksudkan untuk bertakorup kepada Allah maka itu adalah bolehlah itu adalah sesuatu yang sesat. Dan Ucapan beliau kulla bid'ah menunjukkan bahasanya ini mencakup seluruh bid'ah. Jadi nah, masuk dengan bid'ah di sini adalah bid'ah di dalam agama bukan bid'ah di dalam dunia. Adapun masalah dunia perkara yang baru di dalam masalah dunia seperti listrik. Atau komputer atau HP dan lain-lain Maka ini adalah perkara dunia Ini bukan termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi SAW Yang beliau maksud dengan bid'ah di sini Adalah bid'ah di dalam agama Perkara yang baru Ibadah yang baru di dalam agama Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Beliau mengatakan bolalah Ini semua adalah sesat Dan hadis ini sahih Diriwatkan oleh Al-Bayhafi Di dalam sunan al Kubra. Dan menunjukkan kepada kita tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan kama dala al-ijma'ul wujub semi waqahat ibulatil umur. Sebagaimana ijma' juga menunjukkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Jadi beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran, kemudian menyebutkan dalil dari Sunnah Rasulullah SAW. Ditambah lagi. Dalil dari apa? Dari ijma' Dan ijma' ini adalah dalil yang syar'i Beliau mengatakan bahasanya ijma' juga menunjukkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah Seluruh umat, para salaf semuanya mengatakan wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah Kemudian beliau menukil ucapan dari dua imam Imam yang pertama adalah imam dari madhab syafi'i Kemudian yang kedua adalah imam dari mazhab Maliki. Akan kita bacakan ucapan dari dua imam ini. Yang pertama, waqalan nawawi rahimahullah. Berkata Imam An-Nawawi. Dan nah, semuanya tahu siapa Imam An-Nawawi. Beliau adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Meninggal pada tahun 676. Meninggal pada tahun 676 Hijriah. Beliau menyebutkan mengatakan di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syaraf sahih, ibn, eh, sahih muslim Ibn al-Hajjaj Ibn al-Hajjaj Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Minhaj Dan ini adalah syaraf penjelasan terhadap hadis-hadis Yang disebutkan oleh imam muslim di dalam sahihnya. Beliau mengatakan wa Wa'ammal kuruju alaihim wa Wa'kitaluhum fa haram bi idma'il muslimin wa in kanu fasiqatan zalimin wa qad tadaharatil ahadith bi ma'na ma wa ijma'a ahlus sunnati ala annahu la yan'azil sulthanu bil ism kita dengarkan ucapan beliau, beliau matakan, yang mengatakan yang atiyah dan adapun keluar atas mereka yaitu memberontak kepada pemerintah Wakita dan memerangi pemerintah faharomun diijmail muslimin maka ini hukumnya haram dengan ijma kaum muslimin faharomun diijmail muslimin maka ini hukumnya haram dengan ijma kaum muslimin wa ingkau fasaqatan walimin meskipun mereka adalah pemerintah yang fasik itu yang melakukan kemaksiatan mungkin ada diantara mereka yang minum khamr diantara mereka ada yang Ya ada yang berjudi, ada yang main wanita, dan seterusnya. Wa in kano fasafatadz Meskipun mereka adalah orang yang kafir dan orang yang zalim. Mungkin mengambil harta rakyatnya atau menyakiti rakyatnya, atau memenjara orang yang tidak berhak untuk dipenjara. Ini adalah berbagaian adalah bentuk kezaliman. Belum mengatakan wa in kano fasafatadz meskipun mereka adalah Penguasa yang fasik, meskipun mereka adalah penguasa yang taalim. Tetapi ijmah kaum muslimin mengatakan penguasa yang hukum yang haram memberontak kepada mereka. Dan sudah banyak hadis-hadis dengan makna yang saya sebutkan dan ahlu sunnah telah bersepakat bahasanya pemerintah tidak boleh dilengsarkan hanya karena kefasikan yang dia lakukan. Ini ucapan siapa? Al Imam An Nawawi rahimahullah menyebutkan ini adalah ijma kaum muslimin beliau diakhir mengatakan ahlu sunnah berijma bahwasanya sunnah tidak dilengsarkan hanya karena kefasikan yang dia yang dia lakukan ini disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau al minhaj sharh us sahih muslim ibnil hajjatul anam kemudian setelahnya beliau menyebutkan wassalamualaikum warahmatullahu ucapan dari ibnul Battal ucapan dari Ibn Bakal dan beliau adalah ulama besar di dalam madhab Maliki. Ulama besar di dalam mazhab Maliki meninggal pada tahun 449 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wal fuqaha'u mujmi'una 'ala anna al-imamal ta'atuhu lazimatun, ma aqama al-jum'ati wal wa anna ta'atahu khairun minal uruji Lima oli dalika min takanit Di dalam taskini, beliau minkä adanya itu Ibnu Barqah seorang ulama dari mazhab Maliki yang meninggal pada tahun 449 Hijriah pada tahun 449 Hijriah Belum mengatakan yang artinya dan para fuqaha itu para ulama mereka bersepakat bahwasanya al-imam itu seorang penguasa al-mutazallib yang dia melakukan pemberontakan yang dia menguasai, Yang dia melakukan lazimatun Maka menaati mereka adalah Mentaati mereka adalah suatu keharusan Kalau dia sudah menjadi penguasa Dan keamanan stabil Dan dia menjadi seorang penguasa Maka dalam keadaan demikian Kita diharuskan untuk mentaati dia Diharuskan untuk mentaati dia Meskipun dia Mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara yang diharamkan, karena memberontak ini haram. Tapi seandainya dia memberontak dan berhasil menjadi seorang penguasa, maka dalam keadaan demikian kita tetap diharuskan untuk mentaati penguasa tersebut. Ma'akom ma al-jum'ati al-jum'ati wal jihad, selama mereka masih mendirikan Jum'at, yaitu masih mendirikan salat Jum'at. Demikian pula masih mendirikan al-jihad. Itu mereka masih sebagai seorang Muslim yang masih mendirikan syiar-syiar tersebut diantaranya adalah sholat. Wa anna taatuhu khairun alaih. Dan sesungguhnya ketaatan kepada mereka, yaitu kepada penguasa tersebut, khairun min alaih itu lebih baik daripada memberontak kepada kepada dirinya. Seandainya dia mendapatkan kekuasaan Dengan cara yang tidak dibenarkan Maka taat kepada beliau Itu lebih baik daripada Memberontak kepada beliau Kenapa? Lima fi zanika min haqniddimai Wajaskiniddahma Karena Di dalam yang demikian Yaitu di dalam ketaatan kita kepada pemerintah yang sah Itu ada haqnuddimai Yaitu menjaga darah Memelihara darah Sebaliknya ketika seseorang memberontak kepada penguasa Maka dikhawatirkan terjadi di sana pertumpahan darah Dikhawatirkan di sana terjadi pertumpahan darah Wataskini dahma demikian pula untuk menenangkan ad-dahma Yaitu fitnah yang besar Menenangkan fitnah yang besar Yaitu di dalam ketaatan kita Kepada penguasaan kita yang sah Itu masalahatnya kembali kepada diri kita sendiri Maslahatnya, kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri sebagai seorang rakyat Karena akan terjaga dan terpelihara darah kaum muslimin Demikian pula untuk menjaga jangan sampai terjadi fitnah yang lebih besar Terjadi fitnah yang, yang lebih besar Kedoliman penguasa adalah syar Adalah sebuah kejelekan Demikian pula kefasikan yang mereka lakukan adalah sebuah kejelekan Tidak kita ragukan, itu adalah kemungkaran Tetapi pemberontakan kepada penguasa yang sah, ini kejelekannya lebih besar. Fitnahnya lebih besar. Apabila terjadi pemberontakan kepada penguasa yang sah, maka akan terjadi fitnah yang lebih besar dari fitnah yang pertama. Terjadi fitnah yang lebih besar daripada fitnah yang pertama, diantaranya adalah terkumpahnya darah kaum muslimin dan fitnah yang tidak berhenti. Yang terus-menerus dan justru terjadi di sana kemudaratan-kemudaratan yang lain yang lebih besar. Di antaranya adalah tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Bagaimana seseorang bisa beribadah dengan baik di dalam atau di sebuah daerah yang terjadi fitnah yang besar, pertumpahan darah, pembunuhan dengan sebab yang tidak diketahui. Bagaimana rakyat bisa tenang melaksanakan sholat secara berjamaah? Bagaimana mereka bisa melakukan haji? Apabila keadaan sebuah negara, ya keadaan atau keamanan yang tidak stabil Dan kekacauan dimana-mana, maka bagaimana pemerintah akan Mengatur ya kaum muslimin di tempat tersebut untuk melakukan ibadah-ibadah mereka Demikian pula di dalam masalah dunia Ya tentunya tidak akan bisa mereka berdagang, berjual beli Ya ketika dalam keadaan negara tidak aman Ya mereka tidak bisa pergi ke pasar Tidak bisa berdagang dan berjual diri Sebagaimana Biasanya Ya tentunya ini adalah motoran yang besar Yang lebih besar daripada motoran yang pertama Oleh karena itu Dilarang di dalam Islam Untuk melakukan kuruj Untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah Karena kejelekan yang didapatkan Lebih besar daripada kejelekan yang pertama Mungkin setelah itu boleh menutup Muqaddimah ini dengan mengatakan فيظهر بهذا دلالة الأدلة من الكتاب وصنة وإدماء الأئمة على وجوب السم والطاعة لولاة الأمور إلا أن يأمروا بمعصية فلا طاعة لهم في معصية الله كما لا يجوز منازعتهم والخروج عليهم إلا أن يكفروا كفراً مواحاً عند ألماء الأمة فيه من الله برهان Badalilun wadihun ala annahu kufrun bila raibin. Belumatakan, maka jelas. Dengan ini, pendalilan dari dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah dan juga ijma' para imam atas wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Kecuali apabila mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh mentaati mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana juga tidak boleh memberontak kepada mereka dan keluar atas mereka kecuali apabila mereka kufur yaitu melakukan kekufuran dengan kekufuran yang jelas menurut ulama umat ini di dalamnya ada burhan ada bukti yang nyata dari Allah Azza wa Jal, dan ada dalil yang wadih ada dalil yang jelas bahwasanya dia adalah sebuah kekufuran bila ruibin dan tidak ada keraguan di dalamnya ini adalah Penutup dari mualaf dari pengarang Alhamdulillah di dalam mukadimah ini dan inti dari mukadimah yang pertama ini adalah dalil dari al-Quran dan juga sunnah dan juga ijma bahasanya Kewajiban kita sebagai rakyat adalah mendengar dan juga taat kepada pemerintah yang sah dan dilarang kita diharamkan kita untuk memberontak kepada pemerintah yang sah Allah taala alam itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah so, kita lanjutkan besok di waktu yang sama di tempat yang sama jadi kajian di Masjid Nabawi selama satu bulan ini tiga hari dalam satu minggu yaitu hari Ahad sampai hari Selasa hari Ahad Senin dan juga Selasa Adapun hari Rabu sampai hari Sabtu maka kita liburkan Nah ketika masuk Allah selepas waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.